До нього з Росії скоро приїде бізнес-леді. Вона починає гірко ридати, захлинаючись сльозами і словами, що їй нема де жити, що доведеться повертатися в лубни, сапати город і викладати біологію в школі. Потім Марго замовкає, підводить розчервоніле лице з кислою усмішкою і з викликом каже «Нічого, прорвемося». Ще після однієї вона жаліється, що їй дуже погано. Я ледве дотягую її до туалету, де вона пробльовується, потім запихаю під душ і кладу спати. Пригадую, в далекому дитинстві моя сім'я жила в невеликій кімнаті старої комунальної квартири з високими стінами. До батька вечорами приходив наш сусід – Шістдесятилітній лисий інженер Григорій Лінко, який хворів на бронхіальну астму, його жахливий кашель я часто чув серед ночі через стіну. Він приносив під пахвою шахівницю, і вони до глибокої ночі любили провести до десяти партій, а я, нудьгуючи, ходив біля них, деколи брав бавитися побиті фігури, поки не почнеться нова партія. Одного разу серед фігур я помітив його балончик-інгалятор, який одразу припав мені до вподоби і, непомітно вхопивши його, побіг гратися ним у загальний коридор до інших дітей. Інгалятор забрали старші хлопці. Я просив, благав повернути, а вони дражнилися і врешті-решт утекли з ним на двір. Через півгодини Венька почалася задуха. Батько мене жорстоко лупцював, трусив мною, вхопивши за плечі ніби ненормальний, наче це могло змінити ситуацію. Матір також сварила, приїхала швидка, білі халати. Після цього ленько при першій кращій нагоді завжди ніби жартома бив мене по потилиці, деколи легко, а деколи боляче. Тільки тепер я задумаюся над тим, які тортури переживав тоді Ленько, в нашій кімнаті над шахівницею, хапаючись тремтячими руками за горлянку, розриваючи на собі верхні гудзики сорочки, яка заважала йому дихати. Батько вночі сказав матері, його слова пам'ятаю досі, «Я боявся, щоб він не перерізав собі горлянку». Пригадую перелякані очі того нещасного, і не відчуваю більше до нього ненависті за його болючі стусани та удари по потилиці, якими він мене щоразу переслідував. Пригадую його російські матюки, які він привіз із далекої Тюмені, зі слівцями «гадьониш, щінок, уродиш, ублюдок. Що там казати? Дитинство пройшло в обломі. До того часу, коли я поступив на філософський факультет Київського університету, мій батько остаточно з'їхав у потрібному напрямку – у царство вічного похмілля, куди його забрала остання осінь Радянського Союзу. Все своє життя він подарував хімічному заводові, якому віддав енергію юності, молодості, зрілості, мрії та надії – отримавши натомість, не враховуючи щомісячної норми молока за шкідливість, рак головного мозку, а перед тим два десятиліття жахливих фізичних мук. Спершу він осліпнув на ліве око, потім почав глухнути, потім посипалося волосся, несподівано, цілими пучками, потім почало ломити в кістках, майже щовечора його бездиханне тіло – приносили додому невідомі люди, від яких тхнуло дешевою забігайлівкою. Невідомі люди, як я зрозумів трохи пізніше, чіплялися до матері, і вона інколи пирскала зі сміху. Одного разу високого телепня з родими вусами я застав у батьківській спальні і, приставивши до його горла виделку, вигнав голим із квартири. Відтоді невідомі люди більше в нашій квартирі не затримувалися, бо я був готовим на все і часто уявляв, як заганяю кухонного ножа у черво довгого типу з родими вусами. Батько так і залишився в моїй пам'яті кволим, жалюгідним алкашем, який щодня жалівся на погане самопочування